de i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. El Club del Country. Un programa que ha fet històric. She's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 per l'Associació Mundial de Futbol Gols. El primer camp de Futbol Gols a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrenys. Vine right i disfruta d'aquest nou esport.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 baby @correu there's absolutely no reason to doubt info@footballgoals.com in right comes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 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, de la 107 Música. Passen en aquests moments 10 minuts del punt horari de les 9 del vespre i comencem aquí una nova edició del nostre 107 Esports va corresponent aquest eh, dilluns 20 de setembre del 2010, una edició on farem un repàs a tot el que ha estat el cap de setmana esportiu, eh, us oferirem tots els resultats i, com no, també eh, sentirem protagonistes. Eh, tindrem aquí entre nosaltres el president de l'esport ciclista Figueres, Arturo Aguirre, i és que d'aquí 10 dies comença eh, el è cinturó ciclista internacional de l'Empordà. Va ser presentat el passat divendres al Museu del Joguet i nosaltres eh, doncs, avui tindrem el seu president, el president de l'esport ciclista Figueres, aquí entre nosaltres perquè ens parli doncs, aquest cinturó ciclista i eh, el dilluns que ve tindrem també en en Carles Mallart, un dels responsables també d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà. Per tant, doncs, nosaltres que comencem fent un repàs al que han estat els resultats de la jornada.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 Ens trobaràs al passeig de la Principal de Peralada número 1. Si al telèfon 972 53 82 07. restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... Bevent, cantant, mentint, no ...econòmic. ...per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta... Doncs efectivament nosaltres que com sempre amb el suport del Cafè del Centre de Paralada anem a fer un repàs de tot el que han estat els resultats d'aquesta jornada. Una jornada doncs, que hi ha hagut resultats per tots els gustos. A primera divisió, jornada 3, Esporting de Gijón 2, Atletic de Bilbao 2, Atletic de Madrid 1, Football Club Barcelona 2, Hércules 1, València 2, Racing 2, Saragossa 0, Màlaga 1, Sevilla 2, Llevant 1, Villarreal 2. Espanyol 1 Almeria 0, Reial Societat 1 Reial Madrid 2 i Mallorca 2 o Sassuna 0. Eh, recordar el partit entre el Deportivo i el Getafe tanca la jornada a partir de les 9 del vespre eh, per tant doncs està començant en aquests mateixos instants eh, la classificació en castellada per València 9 punts, segon és el Sevilla amb 7 i tercer el Real Madrid també amb 7 punts eh, per, eh, per darrere hi ha l'Atletic de Madrid amb 6 el Villarreal també amb 6, el Barcelona amb 6, i l'Espanyol també amb 6 punts en aquest cas a la, a la propera jornada, la quarta aquesta propera setmana entre setmana demà mateix es disputa el Madrid Espanyol, Osasuna Reial Societat, l'ètic de Bilbao Mallorca Barcelona Sporting de Gijón València, l'ètic de Madrid Saragossa Hércules, Sevilla Racing de Santander, Getafe Málaga, Villarreal Deportivo de la Coruña i el Llevant. Per tant, doncs, aquesta setmana tenim futbol de la Lliga espanyola entre setmana. També ens en anirem cap a la Lliga Adelante, on el Girona doncs, no va poder aconseguir una victòria i va sortir derrotat del camp de l'Òlcor, com de Santo Domingo per 3 gols a 1, tot i avançar-se al marcador. La resta de resultats d'aquesta quarta jornada de la segona divisió A, Barcelona 2, Ells 0, Nomancia 2, Cartagena 0, Córdoba 0, Xeméu 3-2 0 Celta 2 Nástic de, de Tarragona 0 Rayo 1 Osca 0 Salamanca 1 Alcorcón 3 Girona 1 Villarreal 0 Las Palmas 3 Granada 2 Ponte 0 Recreativo de Huelva 0 Albacete 0 y Betis 2 Valladolid 1 la classificació, així les coses encatçalades per dos equips Betis i Rayo Vallecano que han fet el ple 12 de 12 uh, tercers les palmes amb 10 punts quarta Salamanca també amb 10 cinquè uh, el Valladolid amb 9 punts, uh, també amb 9 punts sisè el Celta i setè també amb 9 punts el Barcelona B, l'Alcorcón 8è, amb 7 punts 9è trobem el Cartagena amb 6 també amb 6 desè al Girona uh, 11è és el Villarreal, també amb 6 punts 12è el Xerès, també amb els mateixos 6 punts i 13è, l'Els el també amb 6 punts l'Albacete és 14è, amb 5 amb 3, 15è, el Nàstic de Tarragona també amb 3 punts, 16è el Nomancia, 17è és el Granada també amb 3 punts, uh, l'Osca que és 18è, amb 2 i a la part més baixa doncs trobem en 19è lloc el Córdoba amb un punt l'Hèrcules 20 amb un el Pontferradina també amb un 21è i tancant en 22è lloc el Tenerife encara sense puntuar en aquest inici de la Lliga Adelante. Per tant, doncs, l'equip del Tenerife, el primer rival del Girona, que encara no ha pogut puntuar i eh, Arconada podria ser eh, destituït en breu. La cinquena jornada, de la propera, Barcelona B Numància, Cartagena-Córdoba, Jerez-Tenerife, Celta-Nàstic de Tarragona, Rayo-Osca, Salamanca-El Corcón, Girona-Villarreal-B, dissabte a 6 de la tarda amb les càmeres del 33 en directe, Les Palmes-Granada, Ponferradina-Recreativo de Huelva, Albacete, Betis i els Valla Dolit. nosaltres que seguim repassant resultats, eh, seguim fent aquest repàs als resultats de la jornada i ho farem ara amb la tercera divisió en el seu grup 5è també, quarta jornada Espanyol 2, muntanyesa 2 eh, també tenim l'Europa 0, Castelldefels 1 Poble de Mafumet 0, Cornellà 4 Premià 2, Manlleu 3 Terrassa 1, Escó 1 Balaguer 0, Reus 2 Vilanova, 1. Vilafranca, 1. El Prat, 2. Llegostera, 2. Gavà, 1. Palamós, 3. Eh, I el Mas 9, 0. Emposta, 1. Un La classificació en cop disputades 4 jornades. Líder és el Cornellà amb 9 punts. A segon trobem l'Espanyol B amb 8, el Vilafranca tercer també amb 8 i el Terrassa quart amb 8. El Llagoster és cinquè amb 7 punts. Sisè és el Reus també amb 7, setè és l'Escol amb 7 també i vuitè és el Palamós també amb 7 punts. A la muntanyesa que és nove amb 6 punts. L'Amposta el trobem en desè lloc també amb 6 punts. L'11 és el Matlleu, 5 punts. El 12 és el Vilanova amb 5 punts també. Castellfelas també amb 5 punts 13è, la pobla de Mafumet 14 amb 5 punts, eh, i també ja per baix el 15è el Prat amb 4, 16 a l'Europa amb 3 punts, 17è el Premià amb 2, 18è el Gavà també amb 2 punts i en 19 lloc el Masnou tan sols amb un punt i tanca el, Vilafranca, el, perdó, el Balaguer amb un punt. La cinquena jornada, la propera, en Posta, Montañesa, Castelldefels, Espanyol B, Cornellà, Europa, Manlleu, Poble de Mafometes, Co, Premià, Reus, Terrassa, Vilafranca, Balaguer, Llagostera, Vilanova, Palamós, el Prat, i Masnou, Gavà. Per tant, doncs, aquesta és la propera jornada en aquesta tercera divisió en el seu grup 5è. Primera divisió catalana. Uh, també, en aquest cas, tercera jornada. Uh, amb els següents resultats el més destacat uh, doncs la victòria de l'Olot uh, pel que fa als equips de casa uh, en el seu enfrontament en aquest cas davant del Sant Cristòfol Olot 2, Sant Cristòfol 1, la resta de resultats Poble Sec 1, uh, Vic 2 Repitenca 2, Guixol 0 uh, Gramenet B 1 Olímpic Can 2 Rubí 0, Olesa 1 Sant fluenc 1, Igualada 3 Molcada 3, Blanes 1 El Paralada 1, Sant 0 Vilassar 0, Tortosa 1 i Tàrrega. 7 Gimnàstica iberiana 0, la classificació. Tres equips que han fet el ple al nou. Són Tàrrega, Paralada i VIC. Per aquest ordre, el Tàrrega líder perquè té més gols i té una diferència de 10 Uh, gols a favor i un en contra el Paralada per contra té 7 gols a favor un en contra, el Vic 4 gols a favor, un en contra, el quart és l'lesa amb 7 punts, el cinquè és el Tortosa amb 6, sis. uh, sisè la Repetenca també amb 6 punts el setè és l'Olímpic Camp Fatjó amb 5 en vuitè lloc trobem el Gramenet B amb 4 punts el nove és el Rubí també amb 4 amb 4 i desè és l'Igualada, 11è és el Vilassà també amb 4 punts el dotzè és el el Montcada també en 4, el Guixols 13 també en 4 punts, 14è la Iberiana en 3 punts, 15è és l'Olot també en 3 punts, 16 Sant Faluenc en 2, 17è el Sants amb un punt i eh, encara sense puntuar 18è el Poble Sec, 19è Blanes i 20è Sant Cristòfol La propera jornada, la quarta, Vic Tàrrega Guixols, Poble Sec, Sant Cristòfol Repitenca, Olímpic, Can Fatjó, Olot, Olesa, Gramenet B Igualada, Rubí, Blanes Sant Faluenc, Sants, Montcada Tortosa Peralada i Iberiana Vilassar de Mar. Per tant, doncs, aquests són els partits de la propera jornada. Ens en anirem a la regional preferent en el seu grup primer. Segona jornada disputada el Figueres, la Unió Esportiva Figueres, que en el debut a Vila tenim en el derbi en Pordanès, guanyaven el Palafugell. Unió Esportiva Figueres un Palafugell ...0, amb un gol de penal de Tot i Tarradelles, això en parlarem més endavant en el nostre programa, d'aquest de, debut del Figueres a casa, i uh, la resta de marcadors d'aquesta segona jornada van ser els següents, uh, Mollet, 3, uh, Palau Solità i Plagament, 0, Turó de la Peira, 2, Banyoles, 1, Granoller, 0, Farners, 0, Ripollet, 1, Gironella, 0, premiada de 1... Caçà, 0. Uh, també tenim l'Avià, 3, Canyella, 0. El Tona, 2, Manresa, 4. Horta, 2, Mataró, 0. I l'ha abans Figueres, 1 per la Fussell, 0. La classificació, encabçalada per l'Avià, amb 6 punts. També 6 punts pel, Mollet, pel Ripollet i el Mollet, tercer. Uh, Quartes, Horta, amb 4. Cinquè, el Toró de la Peira, amb 4. Sisè, el Figueres, també amb 4 punts. Setè, el Granollers, també amb 4 Uh, vuitè és el Manresa amb tres punts, a Novelloc trobem l'Horta també amb els mateixos uh, tres punts uh, perdó el Tona amb tres punts, uh, el Premià de dalt, que és? De ser amb 3 punts, l'alonsès del Canyelles amb 3, Forneses 12è amb 2 punts, el 13 és el Palafugell amb un punt, el que va sumar el dia del debut d'avant de l'Horta, 14 és el Palasolita i Plegamans amb un punt també i tancant, trobem el 15è Albanyoles, 16è el Gironella, 17è el Cassà i 18è el Mataró, tots quatre encara sense punt. ...truar els quatre darrers equips. Uh, Seguint baixant categories, ens en anem cap a la primera ter ter territorial... ...en el seu grup primer, on trobem els següents guarismes... ...aquesta setmana golejada d'escàndol, la que va aconseguir el Ripoll... ...al camp del Vilamalla. Vilamalla 0, Ripoll 5. Aquesta és la major golejada de la jornada. La resta trobem el Tordera 4, a l'escala 1... Camprodon 3, Bisbalent 2, Lloret 1, Sant Gregori 0, Bescanó 0, La Junquera 1, Caldes 0, Quart 1, Sant Hilari 0, Besalú 0, Amer 1, Abadesenc 1, Tossesport 4, Bos de Tosca 1, i l'anomenat abans el Vilamalla 0, Ripoll 5. Aquests són els eh, resultats d'aquesta jornada. La classificació, La Junquera i Quart, que han sumat els 6 punts, tercer és el Ripoll amb 4, Uh, Quarta, el Tordera, també en quatre, també en quatre el Tossa Esport, en quatre també el Besalú, 6è uh, i setè el Camp Rodon també amb 4 punts el Bisbalenc és 8è amb 3 punts el 9è també és el Bescanó amb 3, també amb 3 punts i desè Lloret i també 11è el Vilamalla amb els mateixos 3 punts 12è és el Badesenc amb 2 punts 3è uh, el Sant Tilari, amb un punt amb un punt també 14è la Mer i 15è l'Escala també amb un sol punt 16è el Caldes encara sense puntual i també sense puntual 17è Sant Gregori i el 18è, Bos de Tosca, la propera jornada, la tercera, Ripoll, l'escala, Bisbalenc, Tordera, Sant Gregori, Camprodon, la Junquera, Lloret, Quart, Bescanó, Bos de Lucaldes, Abadesenc, Sant Hilari, Bos de Tosca, Amer i Vilamalla, Tossa, esport. Seguiguin baixant categories ens animem ara a la segona regional grup 15 el grup 15 d'aquesta segona regional on donc s'han produït diferents resultats. destacar els dos equips de roses l'A Roses i el Bas i roses són els equips que han sumat els sis punts en joc fins al moment. Els resultats d'aquesta segona jornada han estat següents. els següents. Sant Miquel un toroella dos monnells de 0, Roses 3, Sant Pere 1, Esplais 1, Alguifac 1, Porbou 1, Emporia Brava 2, Cabanes 1, Bagú 0, Base Roses 1, 1, Verges 0, Borrassà 0, el Lledó eh, Viladamat suspès per al mal estat del terreny de joc i l'A l'Aguillana 0, llançat 2. La classificació, com dèiem, a Roses i Bases Roses, el ple, als 6, als dos de 2. Eh, Tercer és el Borrassà en 4, quart, llançat també en 4 punts, cinquè el Torroella també en 4 punts i també en 4 punts el porbou Purbou, setè el Viladamat amb 3 i vuitè l'Empur i Brava, també en 3 punts. Noves, el Cabanes amb 1, desè el Sant Pere també amb 1, també un punt 11 el Sant Miquel de Flúvià, 12 el Bagú amb un punt, el Tretxès al Verges amb un punt, el Monells també 14 amb un punt, el Guifac també un punt 15, la Junquera, eh, en aquest cas no la Junquera, eh, la Gullana eh, és... Eh, amb 0 punts, eh, 17è i el Lledó també amb 0 punts, 18è en aquest cas. Eh, també eh, seguim repassant més eh, la propera jornada, en el cas la tercera, Esplais, porbou, Cabanes, del -Al Alguifac, Bases, Roses, Empuria, Borrassà, Bagú, Viladamat, Verges, Llançà Lledó, Torroella, Agullana, Roses, Sant Miquel i Sant Pere, Monells. i seguim repassant més eh, resultats d'aquestes categories, eh, d'aquesta en aquest cas la tercera regional, anirem cap al grup 30 d'aquesta tercera regional, on tenim aquests eh, diferents eh, marcadors que s'han produït en aquest cap de setmana. La segona jornada, recordem-ho s'iniciava la passada setmana, el 12 de setembre s'iniciaven les categories regionals, per tant, aquesta setmana s'han disputat la segona jornada en totes les categories regionals. Tercera regional en aquest cas a eh, grup eh, 30 amb els següents marcadors en aquesta segona jornada, una segona jornada on hi ha, on hi ha hagut eh, diferents tipus de marcadors, destacar un partit eh, que no s'ha disputat, que ha estat ajunnat eh, eh, que doncs és el que havia de disputar eh, en aquest cas l'Aro B eh, va ser suspès, el partit eh, no, es va, eh, dèiem, no es va disputar, el partit que havia de disputar l'Aro B en front del Mariscal Dullà, la de partits, s'han disputat eh, tots, heu complet i ara mateix els repasarem doncs amb un instant. Uns partits doncs els que aquests d'aquesta eh, tercera regional grup 30 on eh, són eh, on tenim els següents marcadors d'aquesta jornada, en aquesta tercera regional Uh, grup uh, 30 doncs, on uh, tenim uh, els següents marcadors que ara mateix passarem a repassar abans, però anirem a fer una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit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 Nosaltres, que després d'aquesta petita pausa per la publicitat tornem ja estar aquí, anirem a repassar ara sí els partits d'aquesta jornada 2 d'aquesta tercera regional grup 30. Com dèiem, partits, el partit que havia de disputar en aquest cas l'Aro B I. El Mariscal Dullà va ser suspès. se la resta de partits, Gualta un sauler de dos, comuniitat boliviana 4, l'estartit 2, Cristinenc 8, Camallera 0, també el bàscara 4, Siurana 0, l'Armentera 3, Montras 4, Jafre eh, 2, Sant Pere 0 i cursà 1, eh, Sant Jordi Des Valllls. Un, eh, la propera jornada en aquest grup 30 de la tercera regional serà la eh, que conformen els següents encontres. És eh, a Montràs Gualta, Mariscal d'Olà Sant Pere B, eh, Saolè de Jafra, Sant Jordi Desvalls, L'Armentera, Camallera, Cursà, Siurana, Cristin Eng, Medes Lestartit, Bàscara i Aro l'escala. Per tant, doncs, aquests són els partits de la propera jornada en aquesta eh, tercera regional, eh, grup 30. I ara anirem a repassar el grup alt empordanès d'aquesta també tercera regional, el grup eh, 31, on tenim els següents eh, guarismes en aquesta jornada. L'equip de casa perdia l'equip el... de casa nostra, el... en aquest cas, el Vilasacre, per dia era superat pel base Roses B per 3 gols a 1. La resta de la jornada. Llers 1, un, Unió Esportiva Figueres 0, Vila Bertran 0, Fortià 2, Cistella 5, Paralada 0 i Espolla 2, Navata 1. També el Sant Llorenç 0, Marc Adalem 6, Garriguella 3, Vilajuga 3, Salvatan 0, Cadaqués 4 i Vilafant 2, la Junquera B 0. Pel que fa Uh, la classificació doncs la tenim encatçalada pel Cadaqués uh, també uh, el Vilafant el Fortià i el Marc uh, perdó i el Fortià, Cadaqués, Vilafant i Fortià, tots tres amb 6 punts per darrere, trobem quart el Marc de' amb 4, 5 el Cistella també en quatre, sisè el Garriguella amb quatre també també amb 4 el setè el Llers, 8 el Bas i Roses bé amb 3, amb 3 també l'Espolla la Unió Esportiva Figueres la Junquera i el Vila que és 12, amb un punt trobem tres equips més, uh, com són Perdót dos equips com són el Vilajuga i el Vila Sacra. i amb zero encara tenim quatre equips. Són, en aquest cas, el Navata, els Salvatans, el Paralà de Bé i el Sant Llorenç. Per tant, doncs nosaltres, que amb la classificació d'aquesta tercera regional del grup 31, eh, posem punt i final el nostre repàs de resultats i ara anirem a fer una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit amb la resta de resultats d'aquesta jornada.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 d'herbas o da fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu no econòmic. nosaltres, que abans de tancar el que són pròpiament dit els resultats, eh, també ens quedarà repassar un resultat del món del bàsquet i també la propera jornada en aquesta tercera regional grup 31, formada pels següents encontres, Navata, Fortià, Cadaqués, Vila Bertran, Marc amb Salvatans, per Paralada B, Sant Llorenç, Vilajuiga, Cistella, Vilafant, Garriguella, Vilasacra, La Junquera B, Figueres, Bas Roses B i Espolla, Llers. I ara anirem a repassar també, com dèiem, el món del bàsquet on la Depart debutava al el passat dissabte davant del Vic, al Pavelló Municipal de Figueres on es feia també eh, la presentació dels diferents equips de l'ADPAF amb victòria ajustada victòria, ADPAF 68 Vic 66 per tant, doncs, ara sí, posem al punt final de tot el que són els resultats com sempre amb el suport del nostre patrocinador el Cafè del Centre Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del cafè del centre de Paralada. 107 esports. Parlem del futbol regional. Doncs nosaltres un cop repassats els resultats el que anirem a fer ara és anar a de la Junquera, un equip que ha començat la Lliga de manera immillorable, amb dos victòries, en dos partits, eh, i, i el que anirem a fer ara és anar parlar amb el seu president Josep Serra. Josep, molt bon vespre! Hola, bona, bona tarda. Bona, bona, bona, sí. Bé, un, la Junquera, que guanyava el primer partit a casa davant d'alcaldes i aquest passat dissabte ho feia a camp d'un rival molt difícil, com és el Bascanó, no? un dels equips que més bé s'ha reforçat, i la Junquera hi va guanyar per 0 gols a 1. Un. Explica'ns una mica com va anar el partit, eh, Josep. Home, mira, el partit de diumenge va ser prou complicat. Eh, nosaltres ens vàrem defensar molt bé, ells apartaven molt en atac. Eh, sabem que és un equip que s'ha reforçat, que té ganes de, de pujar i tot això, però nosaltres ens vàrem defensar molt bé, repeteixo, i, i bé, eh, vàrem tenir la sort de cares perquè a partir, de, a partir del minut, no sé si era exactament la mitja hora de joc o així, hi va haver una jugada de gol, que era gol, L'àrbit va pitar penalti, va expulsar, com és lògic, que era l'últim jugador, va, va expulsar un jugador del Bascanó, i, bueno, i la Fernández va, va tirar el penalti i va fer gol, i, bueno, i llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, eh, aquella gent només van haver fet que atacar, atacar, de cap no t'havien de pensar molt bé, amb alguna oportunitat també al contraatac i bé, i... Bueno, no ho vàrem pas massa, no? Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh, vàrem tenir, també, varen... Varen xutar molt a porta, varen... Nosaltres el porter va ser... Va fer grans intervencions, intervencions, el porter va estar molt bé. I bé, i l'equip en general bé, bé. Molt bé, jo el veig bé. Uh -huh. uh, Josep, el fet, doncs, de que només hi hagi dos equips, al quart i la Junquera, que hagin guanyat uh, els de sis punts en joc, uh, vol dir alguna cosa, no? Uh -huh. Bueno, nosaltres, uh, bueno, hem de tocar de peus a terra, i el que sabem és que la Lliga no fa només que començar, i que sí que és important d'haver guanyat els primers partits, que això, com a mínim, te moral. I, bueno, i per què no? Doncs eh, nosaltres, a veure, el nostre objectiu és aguantar-nos la categoria i, bueno, no serà fàcil, de totes maneres, eh? Mm -hmm. És una categoria, aquest any, doncs, en què el primer classificat eh, obté, doncs, el premi de pujar a primera catalana. Eh, sí. Això, no sé si s'hi pensa en algun moment, eh, tot i que és molt, molt, molt aviat, eh, però... Com, com veu el fet que doncs, doni aquest premi, oi? que s'agini el camp de la Generalitat? Home, és un premi important, no? Però, bueno, jo repeteixo, crec que hem de tocar de nosaltres eh, no tenim... A veure, no estem preparats, doncs, ara mateix per, per... per pujar a primera catalana, no? Vull dir que nosaltres, eh, si quedem... Ojalà, oh, ara firmaria ara mateix per quedar els 10 primers, no? Vull dir que... Eh, ja saps que quan es puja de categoria sempre... sempre és difícil, no?, aguantar i... I, I, a més, després de l'experiència que tenim, que no té res que veure l'equip que tenim ara amb el que tenim abans, però després de l'experiència que vam tenir, doncs, eh, mirarem de fer les coses el millor possible. Uh, efectivament, no? Comenta vostè, l'última jornada, uh, en què l'última jun... temporada, en què la Junquera va estar primer de regional, doncs es va patir un descens. Suposo que, per no tornar a repetir mateixos, uh, les mateixes errades, uh, suposo que amb això s'hi ha pensat, no? Ja pensat i molt, sí, sí, perquè va ser, bueno, va ser molt llarga aquella temporada i la veritat és que estava desitjant jo mateix que s'acabés el més rabiat possible perquè, bueno, ja es veia que, no, que no, teníem, no teníem res a fer, tal com es va presentar la situació i com es va quedar perquè hi va haver, repeteixo, ja ho he dit alguna vegada, que hi havia, hi havia jugadors que es, es van tirar el pou, vull dir, van deixar, van deixar de, de complir i quan realment doncs eren els que era el bloc en, en el que comptàvem, no, llavors... I, bueno, I ara no, vull dir, hi ha, hi ha bon ambient, hi ha un equip bastant ben arreglat i bé, hi ha, hi ha molta moral, que això és el que ens han donat aquests dos, aquest dos partits guanyats. I bueno, i espero que ho continuï així. Eh, evidentment, com deia abans, també doncs, la temporada és molt llarga i no ha fet només que començar, però... Això em dono molta moral haver guanyat aquests dos primers partits. La propera jornada eh, visita la Junquera Lloret, un Lloret que ahir guanyava el Camp del Sant Gregori. Com, com veu aquest partit eh, precís? Mm, guanyava, era al Camp del Sant Gregori o al Camp del Lloret? De jugar, sembla, no, uh, no a, a casa amb el Lloret, perdó. A casa el lloret, sí, sí. El lloret. Home, jo, la veritat és que nosaltres aquests equips ara no els coneixem. No? I bé, doncs eh, ens hi farem i farem el que podrem per... Tornarà, caram, ostres, com és aquí la Junquera. Llavors què passarà. Josep Serra, president de la Junquera, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels 107 Esports i esperem poder explicar moltíssimes victòries de la Junquera durant aquesta temporada. Moltes gràcies, tant de Vinga, moltes esperàcies, eh?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 Els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10-11 de la nit. A la 1007 Música, No és per tu. Enxot. Enxot. Enxot. 107 Música. Visita la nostra web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 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Tagès. Doncs bé, nosaltres que continuem, arribem al punt horari de 3 quarts de 10 del vespre i ara serem apartat al món del futbol i ens dedicarem al ciclisme. I és que, com deiem ahir, eh, el passat divendres al Museu Joguet es va dur a terme la presentació d'una nova edició, la 11 ja, del Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. I avui tenim aquí per parlar de com va anar i de com es presenta aquesta nova edició del Cinturó Ciclista, tenim aquí, deiem el president de l'Esport Ciclista Figueres, Arturo Aguirre. Arturo, molt bon vespre. Bona nit. I també tenim uh, el Josep Fernández, l'expresident, i que va ser uh, l'expresident i actualment s'encarrega del tema de la tresoreria. Josep, molt bon vespre també. Hola, bona nit a tothom. Bé, uh, comentar en primer lloc que, uh, doncs, uh, dèiem, el passat divendres es va fer la presentació. Expliqueu-nos una mica, doncs, aquesta onzena edició del Cinturó, el recorregut, uh, com quin és el recorregut que podem trobar en les tres etapes, expliqueu-nos. Bé, inicio jo la, la, les tres etapes un promís de 160 km per etapa 480 de recorregut és la primera i la tercera idèntiques a anys anteriors i una segona etapa que s'ha tingut que buscar que entre zones on nhavíem estat l'any passat amb un acabament a, a la zona de la Joquera, per, bueno, per necessitats de, bueno, de trobar ajuntaments que es col·laboressin i el de la Joquera es va prestar i la vam tenir que fer els canvis. És l'etapa reina 160, 170 kms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 comentabas tú los cinco primeros equipos en el ranking de, de mundial en ¿no? el ranking UCI, no, de, la de, la, de la federación española, de la, de la federación española. Uh, supongo que esto es importante ¿no? para el club uh, contar con estos equipos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 No sé si al ser una prova internacional la UCI us controla més. Expliqueu-nos una mica, doncs, tot això. A veure, eh, a nivell organitzatiu, eh, la veritat és es que hem llegat a un nivell que sempre, sempre se puede mejorar, però realmente estamos a un nivell muy alto. O sea, digamos que la primera part a mejorar seria el tema pressupostari. ¿no? El lograr més apoyos... Eh,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 ens queden uh, tres minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Uh, si voleu afegir alguna coseta més, uh, tenim els micròfons dels 107 Esports de la 107 Música oberts pel que, pel que vulgueu. Bueno, primero agradecer a Radio Buyasacra la oportunidad que nos da de esta entrevista y, bueno, también a todos los medios de comunicación que acudieron a la presentación del viernes. esperamos disfrutar de una onceava edición, pues, fabulosa, como ha sido la de otros años, en la cuales veremos las figuras, las figuras del futuro, de eso no cabe ninguna duda. E incluso yo sé pues, también tendrá que aportar ahora un...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 Del més gran, desitjar-vos moltíssima sort per a aquesta unèena edició del cinturó. i des d'aquí en doncs, estarem atents eh, i seguirem doncs, aquests tres dies la prova i donarem puntual informació. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a aquesta estot aquí a parlar de ciclismar. A vosaltres Anem un bon vespre. Els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10 a de la nit. A la 100 set música, només per tu. Enxot. Enxot. Enxot. 107 l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres que arribem a un minut pel punt horari de les 10 del vespre, parlant de ciclisme, ens acomidem nosaltres i tornem al proper diumenge a partir de les 8 del vespre amb tot el que ha estat notícia el cap de setmana esportiu aquí a casa nostra. Rebin cordial salutacions a qui els ha acompanyat des del punt horari de les 9 del vespre i fins ara mateix un servidor, Dani Pagès.